I dođu, zakljucaju jedno menj sami na rata, Kaže, tako je, tako, ja sam taj i taj Došli smo da tražimo dobrovoljni prilog On ni lijevo, ni desno <hah> Pril nekada Pravo u Kaže, dobro, bro. ovo si kaže dao meni A šta se te spremio za Allah zmano U braću, kaže, nije dozvoljeno više ženstvo, nije dozvoljeno više ženstvo, kaže, kako bi, kaže, vama bilo da žena ima više muževa, pa da, kaže, čeka on, da mu ona dođe na red. Nema sumnje da je to kufr čisti koji ljude izodi za lahove, subhanem uvetala, vjere. Prva stvar želim govoriti jeste važnost suđenja po Allahovom zakonu ili Allahovog širijaca uopšte po Allahovom vjeriti. Pa kaže, jedan od ciljeva objavljivanja Allahovih subhavena u otala knjiga jeste šta? Da se sudi među ljudima وأنجل معهم الكتاب بالحق اليحكم بين الناس في مختلف فيه يوني يسانيما تفصنيتما وبيالي وكنيغو دابي سسودلو مجلعوديما ونوما وشمسوني راتيجو الحمد لله والصلاة والسلام على شف الأنبياء والمسلمين نبينا محمد وعلى عليه وصحبه أجمعين emma abad hvala Allah subhanahu wa ta'ala što, što mi omogući da gledam ova lica lica njegovih inša Allah dobrih robova i i braćo hamdla što je ovde bili susret što sam mogo eto, da mi nije bilo susreta Allah zna Allahom odrego najvratnije ne bi došao ovde i da nas bio ovim ovim prijadilim ali je je braćo znati da gdje god kreneš, imaš svoju braću koja te vole, radi Allah, i koji te, ko, i ako te možda nikad nisu vidjeli, <coughs> razate i prihvataju, i dočekuju kao da te godinama znaju. Kreni, znači, evo, sad kreneš ovde od krajine, preko Bosne, Sarajeva, gore, Sjeverna Bosna, ili kako se zove, Sjeveroistočna, ili kako li već, U Goražde, u Baoču, u Sandžak dole dođeš, imaju braće koje si. Odeš u Beograd, odeš u Novi Sad, odeš u Suboticu, odeš u Smederevo. Odeš u Prizren, odeš u Skoplje, Ođeš gdje god odeš, nećete braće ostaviti na sjedilu. Nećete bratića ostaviti da spavaš na ulici. Samo ako znaš ime i prezime i ako znaš gdje su, odi javi se, oni će te i ne samo dočekati, nego srda srdačno dočekati. Šejih izred zna kak smo mi bili dočekani po Srbiji. Allah otmar, možda tu i ti ljudi, Allah zna, najvjerojatnije oskudevaju sami za sebi za svoje poruce. A mi smo bili dočekani, Allah otmar, ne znam da sam da sam takav doček ne, ne, ne, negdje doživio. Allah otmar, i za je to jedan veliki plod ove Allahove, subhanahu, vjere i ove dave. Isto bi se malo nadovezao, braćo, na mudrostu dave na mudrostu Davi. I spomenu jedan primjer kako izgleda pravi dajija i kako izgleda kad podnosi ezijet na tome put. Jedan od dajija otišao u Evropu bio. I nije nije iz Bosne, je Nego od Arapa. I Kad se smijestio tamo u, u, u mjestu gdje, gdje, gdje su ga dočekali, kaže, ima li ovdje ljudi koje treba pozvati i trebali se organizirati neku akciju, dobrovoljno neko ovaj, davanje i metra za neku stvar, i ovaj daj ja ode od kuće do kuće, traže ljudi. Vi mi samo, kaže, pokazujete gdje koji živi od tih muslimana i ja ću i dođu, zakrcaju jednom insanu na vrata, kaže tako i tako ja sam taj i taj došli smo da tražimo dobrovoljni prilog on ili evo ni desno plune pravo lice kaže dobro ovo se kaže dao meni a šta se pripremio za Allaha smanote alah i čovjek stane i razmisli subhana allah šta sam ja uradio kakvi su ovo ljudi šta ovi ljudi hoće ne može ga uvrijediti zato što ne vređas njega On je radi Allaha subhanu krenuo. I ne možeš ga na tom putu pokolebati. Šta bi smo mi uradili? Gdje je desnicom i gotovo? Ali ovaj insa nije. I čovjek se pokaju, traži, halali mi šejk. Halali mi ja sam pobježio. Evo ti koliko hoćeš, samo oprosti mi. Evo idem ja, sad sad ovom da skupljam Allahovi. I metak na lahom kutu. To su znači, neki primjeri mudrosti u Davi. I podnošenja žrtve... A njemu je kod Allaha subhanu wa ta'ala bilo daleko ljepše. Jer tvojim sebebom, Allaha subhanu wa ta'ala nekoga da uputi na napravi put. To je bo bolje nego bogatstvo stada crvenih djeva, kako kaže Rasulullah sallallahu alaihi u srnu. A evo spomenut vam jedan primjer koji nije baš možda tako tako pohvalan. Međutim, treba ga spomenut radi Ibreta, jedan od šehova sa našeg univerziteta dole u Medini... Isto otišao po Evropi u davu. I u hotelu gdje se smjestio, otvori frižder, tamo imaš šta da vidi. Puno krcato alkohola. I naređivanje na dobro odločenje zla, kod vas vidi dijelo, nekaga ga rukov uzme se ono alkohola i uvijet se prospe. Vratio se ono medinu, sve kad dođe račun. Toliko vinjaka, toliko konjaka, toliko spadala. Aj poslije dokaži da ti to nisi ni popio oni ne znaju oni su dobili račun da si ti to iskoristio ja treba paziti znači imati mudrosti u da bolje mu je bilo da je rekao skinite mi ovo iz frižidera iz sobe iz nego što je on sam odradio i prenaglio se svojim rukama međutim da se ja vratim na našu temu i na temu ovoga našeg, ovih naših susreta to je I budite Allahova braća robovi. Jel? Robovi, braći ili kako već se brevali. I najbolji lijek za bratstvo, braćo, jeste da učimo Allahovu subhanahu wa tala vjeru. Da učimo propise Allahove vjere i da se oko toga okupljamo. Ako se budemo okupljali oko nečeg drugog, oko Novotarija, nikad se ne možemo okupiti. Samo se možemo razjediniti jer svaka notarja nekome se čini lijepa dok se drugom ne čini. A svaki sunet, svaki kuranski propis, svaki fikski propis svakome od nas se čini najljepšim i nema ništa ljepšeg od toga. I lako ćemo se složiti. Čak oni koji se ne, najviše nama su protstavljaju, bilo od nekih zabludili sekte, kaže mi se vraćamo kuranu i sunnetu. Mi se pozivamo u Kur'anu i sunnetu. I mi se borimo za Kur'an i sunnet, pa hajde ako se borimo, ako se pozivamo na Kur'an i Sunet, hajde da naučimo Kur'an i Sunet, da naučimo propise vjere. Da naučimo propise vjere. I najveći je problem što je džehl zavlado ljudima, pa neće učiti Allahovu vjeru, a hoće da budu alimi, hoće da budu muftije, hoće da budu daje, a ne znaju ništa. I toga se, nažalost, uslićemo na svakome mjestu. Fetva za sekundu. Za šta ti god treba, naći ćeš špetva. I od toga se moramo čuoti. I od toga. A drugo, braćo, hoću vama da kažem, koji, kojima se Allah subhanahu wa ta'ala smilovo i uputi vas napravi put. Braćo, vama ne treba da ajat. Fiste hamdula to se na Allahu inshallah ta'ala put. Vama treba neko ko će vas poduči, podučavati, podučavati Allahove vjeri, koji će vam govoriti profisa Allahove vjere, koji će vas podučavati Kur'anu, kuranskim pravilima, hifzu Kur'ana i tako dalje, koji će vas podučavati arapskom jeziku, koji će vas podučavati akide i suneta, ne samo koji je uopšteno nego u pojedinostima te afide koji će vas područavati fikvom i fikskim propisima i vi da budete daje ko što ste juče bile rabilale, pa išli pa zvali one ko, kojima treba davat a vama, ne treba vama davat ne moram ja vas ubjeđivati da je Allah jedan ne moram vas ubjeđivati da morate klanjati, da morate brade puštiti vi to svi kod sebe imate i iz tog razloga i iz ovog razloga da kad nešto se raziđemo, moramo se vratiti Kur'anu i sunnetu. Želim govoriti o jednoj stvari, braćo, akideskoj stvari oko koje smo se, nažalost, razišli sa mnogima dajama. Jedni su otišli u jednu stranu, drugi u drugu, treći u treću i tako dalje. I zbog toga, onoliko koliko Allah subhanahu wa ta'ala dozvoli, ja ću pokušati to da skratim, a to je otprilike čita ova knjižica, ja ću pokušati da je skratim, što mogu, jeste da objasnimo tu temu kako bi iz kako bi باذن mogli ih tim ljudima da kažemo imamo imi ulema koju slijedimo imamo imi govore učenjaka imamo imi dokaze iz Kur'ana i Suneta pa hajde da vidimo da li su to isto vaši učenjaci da li i vi slijedite te učenjake a sigurno će nam potrebno odgovoriti o čemu se braćo radi radi se o jednoj stvari znači oko koje smo se razišli a to je hukmullah Allahu al-sud Allahov sud, Allahov zakon i tako dalje. I o tome želim i o tome želim, znači u najkraćim crtcama želim progovoriti. I zaista braćo, posljedica ostavljanja suđenja po Allahovom zakonu i po Allahovom šerijatu jeste ono što se danas dešava i ovdje u Bosni i u čitavom svijetu, da su muslimani vlatčeni da se se rasirile sve vrste fesada i na istoku i na zapadu i na moru i na kopnu za pojavio se fesad i širi se i širi se sve više i više poniženja i, i poniženja mnogih ljudi zatim uništenja ljudi sve je to posljedica ostavljanja Allahovog Allahov subhanahu wa taala zakona prva stvar o kojoj želim govoriti jeste važnost suđenja po Allahovom zakonu ili Allahovom šerijatu u opšte u Allahove vjeri pa kaže jedan od ciljeva objavljivanja Allahovi subhanahu wa taala knjiga jeste šta da se sudi među ljudima wa anzala ma'humul kitabe bil haqi li yahkuma baina nasi fi mahtalafu fi ijon ye sa poslanicijima objavio knjigu da bi se sudilo među ljudima onome u čemu se oni raziđu Istajala subhanahu wa ta'ala inna anzalna ilayka al-kitaba il bil-haqqi litahkuma bayna an-nasi bima Allah. Imi ti objavljemo knjigu istinski da bi sudio ljudima onako kako ti se objavljuje. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala pojašnjava da je suđenje po allahovom zakonu od allahove specifičnosti, da je to specifično Allahu subhanahu wa ta'ala, pa kad kaže Allah subhanahu wa ta'ala inil hukmu illa lillah. Sud pripada samo Allahu subhanahu wa ta'ala. To su riječi Jusufa alaihissalama koji je govorio svoje braći, svoje braći i onima koje je ih pozivao u zatvoru. In il hukmu illa lilla amara ella tabu do ilaja. A on je naredio da ne obožavate nikoga osim njega. Kaže subhanahu wa ta'ala: "Lehul hamdu fil-ula wal-akhirati wa lahul hukmu wa ilayhi turja'un." Njemu zahvala pripada i na ovom i na budućem svijetu. On jedini sudi i njemu ćete se subhanahu wa ta'ala vratiti. Zatim Kur'ana nas braćo, Kur'ana nas i Kur'an nam pojašnjava da je suđenje po Allahovom zakonu da je to osobina vjernika, a da je ostavljanje tog zakona i dozvoljavanje drugih zakona da je to osobina munafika. I ja ću samo ovaj uh prevesti ove ajete ukratko. Vejkuluna amanna billahi wa bir rasuli wa ta'na. I oni govore ko govori munafici? Uh, vjerujem u Allaha i vjerujem u poslanika i njemu se pokoravam. Suma yatawalla fariqu minhum min ba'di zalik wa ma ulaihi bil mu'minin. Azati umukriki se skupili oni. Poslije toga i ti nisu vjernici. I tini su vjernici. Wa idha da'u ila Allahi wa rasulihi li yahkuma bainahum idha farīqu minhum mu'ridūn. Akada se pozovu Allahu i njegovom poslaniku da im presudi. Kaže vidi skupinu od njih kako se odvraćaju, kako se okreću. Wa in yakunu humul haqqu ya'tu ilayhi mud'inīn. Ako bude hak da njih ostraje, viditeš kako oni dolaze, kako ti oni dolaze pokorno. Afi qulūbihim maradun. Emirtabu an yakhafun an Allahu 'alayhi wa rasuluhu bal ulai'ka humu zalimon kaze dali je to u njihovim srcima bolest ili sumnjaju ili se boje da Allah i njegov poslanik neće pravedno presuditi bal ulai'ka humu zalimon nevecu ti nasilnici vecu ti nasilnici ak To je znači povodom munafika, da oni neće da se sude po Allahom zakonu zato što se boje za svoji metak, zato što se boje za svoje strasti, zato što se boje, zato što se boje svega i svačega, međutim šta je sa vjernicima... Ta jest sa vjernicima in ma kana qawlu'l mu'minina idha du'u ila'llahi wa rasulihi li yahkuma baynahuma yaqulun sami'na wa ata'na govor lijenika kada se pozovu Allahu i njegovom poslaniku da kažu mi čujemo i mi se pokoravamo wa humul mufrihun a ovi su ti koji su uspjeli ovi prvi su nasilnici a su drugi uspjeli i također o istoj stvari govore sure ova ajeti i sure misa koje ćemo ova, od 60. do 62. ajeta međutim zbog kratkoće vremena nećemo ispominjati zatim zatim moramo znati da je suđenje po Allahom subhanahu wa ta'la zakonu i uzimanje njegovog zakona i vladanje po njegovom zakonu Dio Allahovog uluhijeta, dio Allahove božanstvenosti, odnosno to su da je to i badit i da se može uputiti samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Kaže autorove naše knjižice, a to je Abdulaziz Abdulatif, Allah ga subhanahu wa ta'ala sačuvio, jedan od šejhova koji danas živi u rijadu, kaže... In il hukmu bima anzala po onome što je Allah objavio Allahu je jednoća u pokornosti. I, I zaista je min pokornost vrsta od vrsta ibadeta. Fala illa wahdahu illa lillahi wahdahu la sharika la ines nie su putiti nikome osim allahu koji nema sudruga kaže allah subhanahu wa taala inil hukmu illa lillah an ma ta'budu illa, ta illa iyyah su tripada samo allahu a on je naredio samo njega da slijedimo wa ifradullah taala bilo hukmi wal inqiyadu li shar'ihi huva haqiqatul islam kaže pokoravanje allahuom zakonu i allahova u susvu to je u stvari suština islama jer kaže Šejhul Islam ibn Tajmije rahmetullahi alejhi, "Fal-istislam, fal-islam yataḍammanu islamu lillahi waḥde." Kaže, "Islam znači predanost Allahu subhanahu wa ta'ala jedinom. Faman istaslama lahu wa lighairihi A onaj ko se preda njemu i nekome drugome pored njega, takav je kaže mušrik, takav je mušrik. Wamellem je steslim lehu ukljanemu stek bileem naj neribadeti v mušiiku bit. Kaže onaj koji se njemu ne preda subhane hu votara, ta je oholiliko ibadetu i ta je mušilik. Vjmu stek bira ne ibadet jhi kafir, a onaj kot se oholi u njegovi ibadetima takav je kafir. Vol istiklamu lehu vade je I predanost njemu jedinom, znači i samo jedinom i pokornost samo njemu, subhanehu wa ta'ala, jedinom. Braćo, iako su ove stvari, iako se ovdje spominje širki kufr, iako se ovdje ovaj, uopšteno govori o tekfiru oni koji ne sude po lahom zakonu, nemojte pomisliti, braćo, da je ovo de ders iz tekfira, i da je ovo dersovi u kojima se tekfire ljudi tako dalje, o tekfiru i tvoro opisima tekfira imalo bi se govoriti... U puno i puno, ali to negdje sa drugom prilikom. Kaže šejf Emin Šankiti, rahmetullahi alaih, to je jedan od učenjaka koji je preselio na Ahiret prije jedno 30 i nekoliko godina, jedan od učenja, najvećih učenjaka svoga vremena, a poznace su njegove knjige Tefsira dva ulbejan, jedan od najboljih tefsira koji je napisan u ovom vremenu. Zatim je bio stručnjak u Suli Fikhu i u mnogim drugim naučnim disciplinama... koje su vezane za islam... kaže... rahmatullahi aleyhi... al-išraku billahi fi hukmihi... wal-išraku fi ibadetihi... Kullu, kulluha bi ma'na wahid... la-aferta bejnehuma elbeta... kaže... širk Allahu subhanahu wa ta'ala... u njegovom sustvu... i širk Allahu subhanahu wa ta'ala... u ibadetu su jedno te isto... između njih nema nikakve razlike... Fellezi yattabi nizaman ghayra nizamillah wa tashri'an ghayra tashri'illah kal ladhi ya'budu asnam wa yasjudu lil wathal wana iku sledi neki drugi zakon pored Allahov zakona ili tuđi džerijat mimo šerijata Allaha subhanahu wa ta'ala ka onaj koji obožava idole i koji čini koji čini ovaj uh, seđukipovima La farqa baynahuma albatta između nje nema nikakve razlike u akilahuma musaikum i oba dvojica su musajsi u alaha subhanahu subhanahu wa ta'ala. ćemo govoriti o to mjestu koje zauzima suđenje po Allahovom zakonu u tevhidu rububijetu. Zaista je suđenje po Allahovom zakonu dio tevhidu rububijeta bez kojega Bez kojeg nema nema ni uluhjeta, nema ni drugi stvari. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala o skupini ljudi koji su ohalaljivali haram i ohalaljivali ha ha i ohramljivali halal da su gospodari onima koje su slijedili. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Itetazhu ahbarahum wa arbabe min dunillah wal mesiha Wal masiha Isa ibn Maryam. Kaže, oni su uzeli gospo, za sveštenike, sveštenike svoje i monahe svoje za gospodare. Mimo Allaha subhanahu wa ta'ala i mesiha sina Merjemina. Vema umiru illa li ja budu, la, illa li ja budu ilahem wahida. A naređenom je, da obušavaju samo jednoga Boga. La ilaha illahu. Nema Boga osim njega. Subhanahu ama yushrikun. O, nema Boga osim njega, a on je daleko iznad onih, uzvišenji iznad onih koji njemu ravnim smatraju. Kaže imam Ibnul Hazm rahmatullahi alaih povodom ovoga ajeta Lemaka ana al-yahud wa nasara yuharrimuna ma harrama ahbaruhum wa ruhbanuhum wa yuhilluna ma halu kanat hadhihi rububiyyah sahiha kaže pošto su jevreji i kršćani dozvoljavali ono što je Allah zabranio i zabranjivali ono što je Allah subhanahu wa taala dozvolio kaže to je bio rububijet ispravan to je bio pravi rububiyet koji su njima koji su njima pripisali kaže shejhul sami ibn tajmije rahmetullahi alejhi u komentaru ovi hayata كازو وفي حديث عدي بن ابي حاتم رضي الله عنه هو حديث حسن طويل رواه احمد والترمذي كازو و حديث عدي بن ابي حاتمه ابن حاتمه اتو اي كازي بودوجيا حديث kojego przenosi Ahmed i Tirmizi i nieki drugi wa kana qad qadama ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa nasrani kaze doszli kiedy do Allaha poslanika sallallahu alayhi wa sallam a bio wa huwa nasrani fasami'ahu yaqra'u hadhihi al-ayaat pa etuo fasanika sallallahu alayhi wa sellem kako uči ovaj ayat pa je rekao inna lasna na'buduhum kaze mi njih mi obožavali mi njih nismo obožavali pa mu je govorio poslanik sallallahu alayhi wa sellem laisa yuharrimuna ma halallahu fataharrimun zade nisu dozvoljevali ono što je Allah zabranio pa ste vi to smatrali ovaj dozvoljeni i uhilune maharama pobrkos ali nisu uharimune ma halallahu zabranjivali ono što je allah dozvolio pastevito smatrali zabranjenim i zad nisu zanisu dozvoljavali ono što je allah zabranio pastevito smatrali zabranjenim kalu bela kale bela kaže rekao je dat jest fetil ke ibadatu i to je bio njihov ibadet. Kaže Imam Ebul Bahteri Rahmetullahi Aleyh Fa kad bije na nabiju Sallallahu Aleyhi Vaselem Enna ibadetuhum ija umkane Fi tahlilil haram Wa tahrimil halam Kaže poslaniki Sallallahu Aleyhi Vaselem je pojasnio Da je njihov ibadet Zbog toga što su dozvoljavali Ono što je zabranjeno I zabranjivali ono što je zabranjeno la annahum sallu lahum wa sawamu lahum wa da'awuuhum min dunillah anezv otkoga što su oni klanjali njima što su oni klanjali njima ili postili radi njih ili doveli mimo njih mimo Allaha subhanahu wa ta'ala fahazihi ibadatu i to je bio ibadat ovih ljudi koji su oni koji su oni radili zatim braćo moramo znati da je suđenje i propisivanje zakona Jedno od Allahovi subhanahu wa ta'ala svojstava i da je Al-Hakem jedno od njegovih lijepih imena. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, in Allahe hu Al-Hakem, zaista je Allah sudja, wa ilaihi l-hukm, i njemu pripada sud. Efe gajra Allahi abdeghi hakema, kaže zar pored Allahe da tražim drugoga sudiju fasbir hatta yahkum allahu baina na wa hakimin i kaže strpite se dok allah presudi između nas i on je najbolji sudija i znači suđenje i propisivanje zakona je jedno od svojstava allaha subhanahu wa taala i od njegovih gljepih imena i onaj ko učini širk u sostvu taj je učinio širk u allahu im lepim imenima i njegovim savršenim svojstvima Također ću pojasniti u kratkim crtama mjesto koje zauzima suđenje po Allahom subhanahu wa ta'ala zakonu u imanu, u, u, u, ne prije toga tevhejdul itiba. Jeste čuli za tevhejdul itiba? To je tevhid slijedjenja braćo kaže al-maksudu bit-tauhidil ittiba tahqiqul mutabati lirassulillahi sallallahu alayhi wa to je ustvarivanje slijedjenja Allahovog poslanika sallallahu alayhi wa sallam fat-tauhidul ittibai huwa tauhidur rasuli bit-tahkim wat-taslim wal-intiad wal-iz'ad it-tauhidul ittiba jeste tauhid poslanika sallallahu alayhi wa sallam Da njega jedinog uzimamo za sudiju, da se jedino njemu predajemo i da se njemu pokoravamo i da se njemu počinjavamo. Fa i da kanel emru ke dalik, fe lašake enel hukmu bi manzal Allah huve tevhidu li tiba. Pa kaže znamo da je to tako, onda nema sumnje da je ova suđenje po Allahom zakonu od ove vrste tevhida znam je dokaz zato dokaz zato su riječi Allaha subhanahu wa taala u kome on kaže fala wa rabbike la yu'minun hatta yuhaqqi la yu'minun hatta yuhaqimuke fi ma shajara bainhum la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadayte wa yuslimu taslima metako mi gospodara Oni neće biti vjernici sve dok tebe ne uzmu za sudju u međusobnim sporojima, a zatim kad im presudiš, ne osite nimalo te gobe u svojim srcima i potpuno ti se predaju. I potpuno ti se predaju. Kaže imama ibn Uqaym rahmetullahi alej, ak se men bi nefsih mu kad dese, kas se men mu akedem bin nefi kablehu, ala ademi imani halke hataju hakimu Rasulullah sallallahu alaihi wa Zakleo se Allah subhanahu wa taala sa samim svojom sa svojom svetošću kaže pri tome potvrđujući svoju zakletvu sa negacijom prije toga fala rabbike ne tako mi tvoga gospodara da neće biti vjenici svedok alahovog poslanika sallallahu alayhi wa sellem ne uzmemo za sudiju u međusobnim sporovima min usuli od osnova vjere i osporedne stvari u ahkami shar'i i ahkami ma'ad po pitanju propisa šerijatski ili po pitanju propisa ahiretski walem yuthbit iman bi mujarradi hada tahkim hatta yantafu anhumul harj wa huwa daiqu sad inieh im pripisao iman iako njega uzmu za posrednika sve svedok sve ne nestare imalo te gobe u srcima zbog takve zbog takve presude poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Wa lan yuthbit lahumul iman bizalika aidan hatta yundafu ilayhi muqabala hukmihi birrida wateslim. Iniye kaže ponovo i nije pripisao ovaj iman time što su se pokorili njegovom sudu i što su se Ovaj istos nisu osjetili ni malo te gobe, nego je još postavio jedan uslov, a to je da mu se potpuno, da mu se potpuno predaju. Zatim istim dokazom, istim dokazom i drugim dokazima dokazujemo da je tehid, da je to o tehidu, ovaj da je, um, dokazujemo da suđenje po Allahovom zakonu zauzima veliko mjesto u imanu. Kaže Allah subhanahu wa ta'la također la Ne tako mi tvoga gospodara Oni neće biti vjernici Zašto neće biti vjernici neće, Dok tebe ne prihvate Za sudiju I tako dalje do kraja ajeta To znači braćo da je Suđenje po Allahom zakonu I uzimanje poslanika wasalam, Za sudiju u svim propisima Od imana Zato ako nema toga nema ni imana قال <كتصفيق> إمام ابن الحزم رحمة الله عليه قال <كتصفيق> <كاج جي كتصفيق> فسم الله تعالى حكيم... تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم إيمان الله سبحانه وتعالى نزو أزماني بسانيكة صلى الله عليه وسلم ذا سوديو إيمان قال وأخبر الله تعالى أنه لا إيمان إلا بذلك يأل الله نسيب ويسيو دنيم إيمان وسمستي مع أن لا يوجد في صدر حرج مما قدع satim da nema nimalo te gobe u srcu zbog onoga što je on presudio subhanahu wa ta'ala i kaže i ubjeđeni smo zbog toga zbog ovoga ajeta da je iman šta da je iman dijelo i da je iman ubjeđenje i da je iman izgovaranje riječima kako to obraćio vidite kako je ovaj veliki alin izvuko to iz ovoga ajeta kaže nema, nema tahkima nema suđenja Bez riječi, kada hoćemo da se sudimo, ne možemo se suditi, a da svi šute, Sudi, šuti, sudija, su, šute, svjedoci, šuti, optuženi šuti, tužitelj, nema toga suđenja, ništa. To je znači kaul. Zatim, samo uzimanje poslanika sallallahu alaihi wa sallam za sudijove, šta? To je jedno dijelo. A ne osjećanje ni malo tegobe zbog te presude jeste ubjegđenje, ubjeđenje da je to ispravno i zaista je iman to da ih suneta polje mata iz ubjeđenje srcem izgovaranje riječima i potvrđivanje i potvrđivanje svojim dijelima To je znači mjesto ovo mi bi se braćo svim ovim stvarima koje sam spomenu imalo pričati i svaka od ovih stvara mogla se uzeti za poseban ders. A ja ću, zbog znači, kratko vremena skratiti koliko mogu i sad pojasniti da li je suđenje po, odnosno ne suđenje po Allahovom zakonu, da li je to kufr i u kojim situacijama će biti kufr i u kojim situacijama neće biti kufr. Osnova jeste da je neuzimanje za Allahovog suda I nesuđenje po tom sudu da je to nevjerstvo. Međutim, ima iznimki o kojima, ćemo, o kojima ćemo govoriti. A prije svega, nekada suđenje po Allahovom zakonu može biti veliki grije. Može biti pohvalno, ovaj, pohvalno dijelo, tako da kažem. A može biti i da kažemo dozvoljeno, iako će onaj koji bude sudio imati nagradu kod Allaha subhanu o tala. Ta a to je... To je, na primjer, braćo, kada jedan hakim, jedan sudija hoće da presudi po nekoj presudi i učini sve i traži presudu. Međutim, pored svega toga ne nađe i onda presudi po nečem što nije po Allahovom zakonu. I on će šta imati? Imaće nagradu, iako je pogriješio zato što je on mučtehid. Imamo drugu situaciju, imamo drugu situaciju kada se propisuju neki ovaj administrativni zakoni kada se propisuju neki administrativni zakoni kao što je sinoć nama naše bila propisao da moramo leći do tadital da moramo jutros skačujemo prvi ezan kad čujemo prvi ezan da pokupimo sve dušeke da ih složimo i tako dalje to nisu zakoni koji su Allah al to su zakoni koji uređuju našu zajednicu po kojoj mi a koji se nimalo malo ne prostaljaju Kur'anu i Sunnetu već nam pomažu to zato što smo Poštujući taj zakon koji nam je on, sinoć, propisao, jel, da Allah subhanahu wa ta'ala nagradi, mi danas horni za slušanje dersova i malo kome se danas pava, jel, osim pojedincima. Allah usta. Ha? Nadru Prva stvar, kada će suđ, nesuđenje po Allahovom zakonu izvod, izvesti ljude iz vjere, To jeste kada neko propiše neki zakon pored Allaha subhanahu wa ta'ala. Rekli smo malo prije da je pravo samo Allaha subhanahu wa ta'ala njegovo pravo da propisuje zakone i da to nema niko, niko pored njega. Kaže Allaha subhanahu wa ta'ala, Zar njemu ne pripada samo stvaranje, u zar on samo ne stvara i on jedini ima pravo da naređuje on jedini, tebareke Rabbul alemin, neka je blagoslovnjen gospodar svih svjetova <tip> ovdje sam braćio još zaboravio moram se na to vratiti kad sam govorio da je suđenje po Allahom, Allah, subhanahu wa ta'ala zakonu, od svojstava Allaha, subhanahu wa ta'ala i da je propisivanje njegovih zakona o propisivanje zakona o svojstva Allaha subhanahu wa ta'ala zaboravio sam spomenuti zaboravio sam spomenuti govor šejiha Šankitija pono rahmetullahi alaih kada on kaže fe minel ajati il kur'anije eleti Oduh bihat Allahu Ta'ala sifata malahu al-hukm wa at-tashri'. Qawluhu Ta'ala: "Wa mahtaliftum fihi min shay'in Allah." Od kuranskih gaeta koji, koji nam pojašnjavaju osobine oni koji sude, koji imaju pravo suditi i vladati, ovaj i propisivati zakone jesu riječi Allaha subhanahu wa ta'ala i u čemu god bi da se razijeđete sud pripada Allahu subhanahu wa ta'ala mu be Fa, a zatim kaže pojašnjavajuci osobine onoga ko ima pravo navud i propisivanje zakona zaikumulahmu, Rabbi, ali hite v keltu ilejhi unji. To vam je Allah moj gospodar na njega se oslannjam in nje mući se vračiti. Faovat onaj koji stvara ne besa i zemlju. Jeala lakum min anfusikum azvaje wa fihi kaže on je taj koji je stvorio vama sa od, od vas sami stvorio je parove i od životinja stvorio je parove da bi vas rasprostranio davio da je vas po njoj po zemlji leysa kjemislihi shayun njemu nema ništa ravno wa huwa sami'ul basir i njemu I, njemu, I on sve uh, čuje i on sve vidi. Lehuma talizu semawati wal ard. Njemu pripada ne kod njega su ključevi nebesa i zemlje. Yebstu turiskal imen yasha. On daje opskrbu onome kome on hoće. Wayqdiru in wayqdi. I onaj jaqdir uskraćuje uskraćuje svoju opskrbu i njemu bi kuli şey in alim. A on sve dobro zna. Pa kaže šejih rahmetullahi alej, fa hel fi kefare til fejere, al mušar'ine lin nizam šeitanije, manje stahiku a Yusafa bi enahu rabbu. Kaže, pa imali među ovim kjafirima razvratnicima, koji propisuju zakone mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, ko zaslužuje da bude opisan da je on gospodar, elvedi, To volej je lumur, da se njemu vračju sve stvari, o je te vekkello aliji, da se na njega oslanja v enemu Fatirru se maovatti v in da je taj gospoda stvorite nebesa i zemlje. V enne voled je lilbeše razvaža, da so oni ti, koji stvaraju ljudima oj od ljudi ispareju parove za alejkom meju muslimun, kaže pa namava je ovo muslimani da dobro zapamtite izpoznate osobine onoga ko zaslužuje da propisuje zakone wa yuhallilu wa yuharimu da nešto smad dozvoljava i nešto zabranjuje wa la taqbilu tashri'a min kafirin hasifin haqirin jahil inemojte i nemojte prihvatati šerijat i nemojte prihvatati zakon od kafira poganog i hasis isto nema ličnosti koji nema ličnosti koji nema ličnosti i koji je ustod jahil koji je ponižen i koji je jahil i dalje spomine on ajete koji govore o sifatima onoga ko ima pravo da propisuje pa kaže lehul gajb semawati wal ard on znata ajne nebesa i zemlje i tako dalje. Pravimo smo rekli da prva vrsta oni koji propisuju zakone da su takvi mimo Allaha subhana ve koji ili koji se suprostavljaju Allahovo vjeri da su takvi ljudi kafiri. A rekli smo i izdvojili smo da oni koji predpisuju neke administrativne zakone da to ne ulazi u ovu vrstu ukoliko se ti zakoni ne suprostavljaju Allahovo subhanahu wa ta'ala vjeri. Sljedeća vrsta sura, odnosno situacija kada će suđenje po nekom drugom zakonu biti kufr Jeste kad neko negira nešto od Allahove subhanahu wa taala vjere, a to je u smislu da kaže zinaluk nije haram ili pijenje alkohola nije haram ili da kaže namaz nije obavezan ili zekat nije obavezan ili namaz nije obavezan ili da kaže dozvoljena je kamata ili da kaže nešto drugo što je Allah subhanahu wa taala zabranio a on da ga dozvoli ili što je Allah ospori u stvari njegovu zabranu ili nešto što Allah dozvoli ospori njegovu dozvolu ili da kaže nije dozvoljeno ko što možemo čuti nažalost neke koji se pripisuju iz znanju, kaže u braću kaže nije dozvoljeno više ženstvo nije dozvoljeno više ženstvo kaže kako bi, kaže vama bio da žena ima više muževa pa da kaže čeka on da mu ona dođe na red Nema sumnje da je to kufr čisti koji ljude izodi za Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri. In, uh, inne džuhudu hukmi Allahi ta'ala huve i'tiradu ala šer'i ta'ala vat tegzibu li nususil Kaže, zaista je negiranje Allahovog suda to je od ovaj uh, i'tirad, suprostavljanje Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri i smatranje lažnim tekstova koji su došli u dva vahja, odnosno u kuranu i u sunetu va kad ejma ulama ala takfir man alk jer hukman ma'lumam min ad-din bidarura ikaze ulama se složila da je kafir onaj ko negira nešto na čemu su se u muslimani složili znači što je opšte poznato iz allahove vjere hakka hadzal ijma jamu katirun min ahli al i ova ijma prenosi veliki broj od učenjaka Kema mu mufasale kao što će doći, međutim o tome nemamo vremena puno još govoriti. Zatim druga situacija kada će suđenje po nekom drugom zakonu biti nakred, minovakred ili islam, stvar koja izvodi iz vjere, iz Allahovog islama jeste kada neko daje prednost tagudskom ta sudu nad Allahovim sudom. To je isti, isti onaj koji daje prednost nekome od stvorenja nad stvorite svih stvorenja. Kaže šeheh Muhammed ibn Abdul Wahab, rahmatullahi aleyh, men i'teqade ene gajre, kuda nebiji sallallahu aleyhi ve sellem, ekmelu min hedihi, ev hukmu gajrihi ahsen min hukmi, kellezi i ufadilo hukme tavagit, ala hukmi fehu je kafir. Onaj koji smatra da je nečija uputa bolja od poslanikove upute, ili smatra da je nečiji sud bolje od njegovog suda je, kao na primjer kaže kao onaj koji daje prednost tagutskim sudovima i tagutskim zakonima nad zakonima gospodara svjetova takav je takav je kafir i o tome nećemo mnogo govoriti zaista je to jasno i zaista ono mi razuma ima dovoljno je i ovo smo, i ovo što smo spomenuli Kaže što šejh Šankiti, rahmetullahi alaih, va eman nizamu šariju, al muhalif li tešrije khaliki samavati val ard, fa tahkimuhu kufrum bi khaliki samavati val ard. A što se tiče zakona koji su suprotni Allaho šarijatu, stvoritelja nebesa i zemlje, kaže ko uzme njih da se suri po njima, takav je kafir ovaj stvoritelja nebesa i zemlje jedala ene tabdilu zekeri ala ussa fil mirasi nije binsaf kao što je prizivanje nekih da je davanje prednosti muškom djetetu nad ženskim u znači da muški dobija duplo više nego ženski da to nije pravjednost ili i da moraju se oni izjednačiti wa dawa ene ta'addudu uđati zulm Ili oni koji pozivaju da je više ženstvo ovaj nepravda, zulmu ili da je talak otpuštanje žene, razvod braka, da je to takođe nepravda prema ženi. Wa qatur, wa vahšije, ili da je kamenovanje bludnika i odsecanje ruke, da su to divjačka dijela. La je sugu fi'luha bil insan, va nahvi zalik da to ne pripada čovjeku ne, ne treba tako čovjeku raditi i tako dalje. Znači Sheshan Keti kaže da je to da je to sve da je to sve kuf. I ja ću vam još spomenuti jednu priječicu koja se desila u Tunisu kada su dole Taguti zabranili kada su zabranili više ženstvo, pratili su jednog čovjeka koji je ima dvije žene. Pratili ga, pratili ga i uhotili ga kad izlazio od druge žene. I kažu: ah, uhvatili smo, ništo to ovdje kovi tabuti, ovdje su naši dobri, kakvi su dole kod Arapa, ovdje možeš imati koliko hoće žena, neće ti, bakar to neće braniti, Ma da ih neće on priznati tamo da imaš neka prava, a ne moraju nas ni priznavati, svakako nas ne priznaju, ni nas, ni našu vjeru. I kaže, uhvatili ga i htjeli ga kaznuti, kaže, ne, ja nemam dvije žene, kaže, imaš, sad smo te vidjeli kad izlaziš od nje, e, kaže, to je moja ljubavnica, E, kažem onda možda ideš. <laughs> Allahu mustan. Allahu mustan. I to nije nepravda, a nepravda je kad imaš dvije zakonite žene o kojima se brineš i koje koje nisu, koje nisu ostavljene na cjedilu ili da traže zadovoljenje svojih strasti policama. Da nas Allah subhanahu wa ta'la od sačuva. Amin. Sljedeća stvar Sljedeća stvar, odnosno situacija, kada će nesuđenje po Allahovom zakonu biti kufrt, jeste, draga braćo, ko onaj ko smatra da je ili izjednačio između Allahovog suda i drugih sudova. To je isti kao i onaj koji je izjednačio između Allaha wa i njegovih robova i nema sumnje u njegov kufrt. Fala tašalla subhanahu wa ta'ala lejte kemislihi shay njemu nema ništa slično. Fala atj'alulillahi andada. Ne može Allah subhanahu wa ta'ala pripisivati ovaj suparnike. Međutim su, uh, uh, nid u arapskom jeziku ne odgovara baš u potpunosti suparnik, jer je nid onaj koji je izjednačen sa Allahom subhanahu wa ta'ala u nekom od svojstava, u nekom od svojstava. Kaže Ibn Ketir, Rahmetullahi Aleyh, اَيْلَا تَجَعْلُ لَهُ أَنْدَدًا وَاَشْبَاهًا وَاَمْثَالًا Odnosno, nemojte Allahu subhanahu wa ta'ala pripisivati slične i nemojte mu pripisivati, znači, suparnike i sudruge. اِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُوا عَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Allah zaista zna, a vi ne znate en jalemu oješdu enla ilahilala. on zna i svjedoći da nema boga osim njega o entum bi žehlikum tu ne bihi gare, a vi sa svojim d njemu pripisujete nekoga pored njega. Zatim peta peta stvar i situacija kada će suđenje po Allahvom zakonu biti Nevjestvo jeste en judh'b izal hukm bima yukhalifu hukm Allah Da smatra dozvoljenim, da smatra dozvoljenim ovaj suđenje po ne zakonu, odnosno da ne smatra to obaveznim. I ovo je doduše slično ovim drugim nekim situacijama koje smo spominjali. ali ćemo samo na kraju od ovoga dijela spomenuti riječi Šejiha Muhameda, kutba, rahmetullahi, rahmetullahi alej. Kaže, na jedan, da kažemo, ironičan način, on opisuje oni, one koji dozvoljavaju suđenje po nealahovom zakonu. Kaže, ti i takvi su slični onima koji govore sljedeće, kako nesuzumu lienfusuna annana amena bi annahu la ilaha illa allah e ma ila maabuda illa allah wala hakimata kako možemo smatrati sebe za vjernicima kako možemo smatrati da vjerujemo da nema božanstva osim Allaha subhanahu wa taala i da sud pripada samo allah subhanahu wa taala i da je on ovaj da je on e, jedini taj koji sudi i propisuje zakone a dozvoljavamo druge to su znači iso koji oni koji govore inneke ja rab zaista o gospodaru kad kulte inne riba haram ti si rekao da je riba jel, nije riba nego kamata da je kamata haram fene inne innehu midaru hajat ti sadile asire zaista je to kaže nešto oko čega se okrećuje čitava savremena ekonomija la je iqtisadu ila bi nema ekonomije osim sa kamatom fa nahnu nuqirruhu ve ne tedavaluhu kaže to dozvoljavamo i mi to koristimo wa neđalehu huvel aslu fi tedavuli il mal i mi smo to učinili da je to osnova u okritanju u okritanju nosa jel wa inneke ja rab kad kulte inne zina haram kaže oh Allahu ti si rekao دا يزنالك حراب وحددت له قوبة معينة في كتابك المنزل وفي سنة رسولك صلى الله عليه وسلم كاجة يدريد يسي أدريد جنو كازو وصوية كنزي كيسي بيابيو يسونة تفوغة بطلانيك كيسي بطلاؤ إما نحن فنرى أنه ليس هناك جريمة تستحق لقاب أصلا إذا تم الأمر برضا طرفين أمي كاجة فيديمو دا تا da to dijelo ne zaslužuje kaznu uopšte ako je na obostrano za zadovoljstvo i muškarca i žene. To su oni, to je govor braćo, htjeli nehtjeli oni koji dozvoljavaju suđenje po nekom drugom zakonu, a ne po Allahom subhanahu wa ta'ala. I tako dalje on nabraja ja ne, više, ja ne bih više dužio. Samo moram vam reći da oni koji dozvoljavaju suđenje po nekom drugom zakonu to su braćo sekularisti samo u jednom u drugom obliku kada dozvoljavaju da Allahov sud i ovaj bude u džamijama da Allahov sud bude u ibadetima a da sud u dunjalukim stvarima bude neki drugi sud pored Allahovog subhanahu i zaista je to velika stvar koje se trebaju koje se trebaju svi pripaziti Zamislite braćo, zamislite da su prihvatili da su ashabi Allahov poslanika, yasha i, i poslanih sallallahu da su prihvatili da ih sude Ebu Džehl, da su tražili pravdu od njega ili da su htjeli da pošalju nekog od svojih udara nedve pa da zajedno s njima vide nekako da olakšaju patnje ashabima koje su bile svakodnevne. Vala je zaista to jasno. I naći još primjer, primjer Al-Zira. primjer ove palestine, navješćemo još puno primjera, kad su ljudi pokušali da uđu uz, u, u, u parlamente i šta im se desilo? 95% alžiraca izglasali su šarijat Allaha subhanahu wa ta'ala pa je ustala proti njih i europa i arapski svijet od ta guta i napravili su krvoproliće koje možda nije zapamćeno u ovome, u ovome vijeku. Isto to danas ušla ušli su Hamas i tako dalje, ušli su u sudnicu, pa šta su uradili? Da li su, su oslobodili Palestinu? Ne, nego samo oni obavljaju nažalost poso koji je prije njih radio onaj fata, sude poda Allahom subhanahu wa ta'ala zakonu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da popravi naše stanje. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da uspostavi svoju vjeru na zemlji. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini nosiocima njegove vjere. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da mi doprinesemo da se uspostavi Allahov šarijat u, u ovim našim prijedelima. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne vjeru i njegove vjernike i molim Allaha da nas sastavi u dženetu kao što nas i sastao na svodim danu. Tražim oprosta vas hlaala ako sam malo odužio. Sa Allahu subhanahu wa nagradi nadam se da je ovo bilo korisno. Jazakallahu hayr